Cywilizacja Zmeii sunt animale sociabile și inteligente, mai mult sau mai puțin. Viața lor de zi cu zi cuprinde numeroase reguli de comportare, ritualuri și ceremonii încălcate însă atât de des încât e greu de distins între regulă și excepții. Principala și cea mai veche instituție a zmeilor este familia. Ea nu e răspândită și structurată la fel la toate rasele. După cum se știe, câinii de zmeu au renunțat de mult la reproducerea sexuată, totuși n-au renunțat și la familie. Literal din tată în mugure, ca să zicem așa, câinii de zmeu se grupează după familii de spirite, entitate ce cuprinde în general membrii unui salon sau cenaclu împreună cu porcii de câine subiacenți, numiți în acest context Caracuda, cei care nu înțeleg nimic. Zmeul Mioritic și Zmăul au familii matriarhale, de unde popularitatea între ei a doctrinei masculiste, care reclamă dreptul zmeilor să stea și ei acasă la cratiță. Muma zmeilor și zmeul zmeilor ucid femelele la naștere și formează familii doar cu domnițe umane și cosânzene, bine hrănite și mult iubite, dar al căror orizont e mult limitat de grati. Zmeul zmeilor preferă în general să ducă o viață singuratică. Doar în sezonul reproductiv el se asociază cu alți câțiva mascul, ca să poată răpi și duce prin văzduh o domniță. Pentru câteva săptămâni, în jurul colibei acesteia are loc o intensă viață socială. Apoi, domnița e lăsată în plata domnului, egal tariful pe care unele prințese îl percep în aceste împrejurări. Ani mic știutorul formează o familie cu sine însuși, mușcându-și din coadă ca șarpele auuroboros. Cea mai mare armonie între masculi și femele s-ar fi întâlnit în societatea încălțaților, dar e poate numai o legendă. Smeul cu colți și zombalul, specii asiatice, au dezvoltat haremuri. Fiecărui zombal îi corespund astfel 2,14 femele. Smeoaicele colțate sunt meștere în arta războiului familial. Soții lor au adesea ultimul cuvânt de spus, dar acesta e invariabil bine dragă. În fine, cazul cel mai întunecat este cel al zmeului de văgăună, în grotele căruia plictisul familial atinge cote fără precedent. Tinerii însurăței sunt deja sătui până peste cap unul de altul. După un an de la căsătorie, ajung să se urască până și tarantulele de pe umerilor. lor. După doi ani, încearcă să se otrăvească reciproc. După trei ani, prind să-și spună glume răsuflate și se joace tabinet la nesfârșit, doar doar unul va ceda. Totuși, căsniciile lor sunt foarte rezistente iar moartea, la sfârșitul unor ani lungi, le vine o mare ușurare. Zmeul sur de văgăună e dat mereu exemplu de fidelitate în dragoste. Pe lângă familie, au dezvoltat instituții politice, juridice și administrative în momentul în care au simțit nevoia unui dușman comun care să-i țină uniți. Statul, numit de toate rasele Lev-Iatan, are întotdeauna în frunte, ales de întreaga opște, pe cel mai picălos, mai corupt și mai viclean cetățean. Teoria spune că, focalizând ura tuturor ca o lentilă, suveranul poate produce o rază nimicitoare în confruntarea cu inimicul, când cetatea ia sediată, el e urcat pe Metereze și se așteaptă ca raza să-i țâșnească dintre sprâncene. Dacă acest lucru nu se întâmplă, e-a îndată căutat vinovatul, cel care îl iubește în taină sau îl aprobă pe tiran. Mulțimea îl sfârșie în bucăți. Regele, numit Bos, e ajutat la guvernare de miniștri. Fiecare zmeu trecut de majorat e numit ministru. Femelele nu pot fi ministru, pentru ele existând numai funcția de ministră, moștenită din mamă în fică. Copiii ajung încă de la naștere la demnitatea de ministrel, dialectal menestrel. Cum în adunări, domne, sunt atât de mulți miniștri încât nu se poate lua nicio hotărâre, bosul scârbit abdică și îi urmează la tron altcineva. Aproape că nu există zmeu care să nu fie ajuns în cursul vieții sale suveran al neamului din care face parte. Zmeii cunosc și instituții de sănătate care sunt de două feluri. Spitale, unde se vindecă rănile și bolnițe. Am tradus astfel cuvântul Vahah, fără corespondent precis în limbile umane, în care fiecare smeu contra unei mici sume poate căpăta o frumoasă boală de piele, un cucui, o cicatrice, un neg, o tumoare sau orice altă malformație ornamentală. Personalul medical e format exclusiv din smeii cu colți. Aceștia sunt vestiți pentru rapiditatea cu care rezolvă definitiv fiecare caz pe care nu-l pot vindeca. Învățământul este general, obligatoriu și gratuit, doar că smeii, născându-se cu toate cunoștințele necesare, la școală se duc numai cei bătrâni, care au uitat aproape tot. Îi vezi cocârjați cu gheozdanele în spinare, îmbrâncindu-se și țipând pe străzi. Adesea sunt urecheați de proprii lor copii și nepoți sau au să spună câte o poezie. În cărțile de școală sunt povestite faptele eroice ale smeilor, care, de câte ori aveau ocazia, îi vârau pe feții frumoși până la gât în pământ și le tăiau capul. Învățământul începe cu universitatea, continuă cu colegiul și școala medie. Încununarea studiilor o constituie grădinița, dar puțini sunt smeii care se pot lăuda că au ajuns atât de savanți. Președintele Academiei trebuie să facă dovada că a absolvit șase luni de creșă. Cele mai importante grădinițe sunt cele din tricta și sapata. Religia Zmeii cred, în general, într-o ființă supremă, favoritoare a țurțurilor și a glodului. Aceasta ar fi creat și primii zmei, însuflețindu-i cu focul transparent scos pe nări și dăruindu-le din ura inimii sale. Diversele sale nume Anana Kaurachismaschisteku, Shh, Olailuaei, Manitu, Bobo, Iocna solah urmează niște caractere arabe, slave și ebraice, inclusiv niște semne grafice, înseamnă toate același lucru, vidul din interiorul vidului, din interiorul vidului. Acest zeu nu are cult și altare, pentru că se crede că întreaga lume e altarul său. În schimb, zei mai mici, locali, sunt foarte venerați. În primul rând, fiecare smeu își divinizează bustuganul. Acesta e așezat seara în cui, pe peretele de la apus, iar zmeul cuprins de frenezie îl contemplă, îi ascultă vibrația, dându-i un ușor bobărnat îl pipăie, îl miroase și în cele din urmă îl linge pe toată suprafața, venerându-l și ungându-l contra ruginei în același timp. Ceilalți zei sunt, se crede, vechi conducători politici și religioși cu o existență legendară, ca Dragon, Matrac, Cumnene sau Am, Gona, Daia. Lor s-au ridicat în vremurile istorice temple, catedrale, bazilici, capele, domuri, campanele, capiște... Sinagogi, moschee, jamii, case de rugăciune și colibe ale bărbaților. Nici o statuie nu ornează aceste construcții azi ruinate, de vreme ce n-a putut fi prins niciun zeu care să fie ucis și transformat în propriul său în basor relief. Există doar numeroase inscripții votive, urmând cu mici variațiuni următorul model. Zeule, dacă în interval de. Zile, nu-mi dăruiești obiectul X, voi chema tot neamul meu să stea de jur prejurul templului pe care ți l-am ridicat, ca să sufle foc pe nări și casa ta sfântă să ardă cu mari vâlvătăli. Și dacă nici atunci nu-mi dăruiești obiectul X, vom face o scară până la țurțuri, vom ajunge sus, vom găuri bolta și vom pune gheara pe tine, apoi te vom... Urmau aici descrieri de torturi inimaginabile pentru mintea umană, întinse nu de puține ori pe un perete întreg, căci nu trebuia omis niciun organ al veneratului zeu. Mai existau și zeități micuțe, portabile, ca N, DA și H, hm, cu funcția de purtătoare de noroc. Paradoxal, acestor zmei colibri li se aduceau cele mai sângeroase jertfe. Când au ieșit la suprafață, zmeii au suferit influența religiilor locale, astfel că în panteonul lor au fost primiți cu timpul Shiva, Behemoth, Ishtar și Satan, reprezentați cu solzi în spinare și cozi lungi reptiline.